Гі, де любий друг. Частина перша. Розділ перший. Взявши в касирки решту зі Стасу, Жорж Дюруа вийшов з ресторану. Від природи він був добре збудований, ще й поставу мав колишнього унтер-офіцера. Отже, вирівнявшись по військовому і недбайливо покрутив вуса і скинув на запізнілих одвідувачів швидким побіжним поглядом тим поглядом гарного хлопця, що подає прудко, як шуліка. До нього підвели голову жінки, три маленькі робітниці. Вчителька музики, немолода кепська зачесана, неохайна, в пилявому капелюшку і в смиканій сукні та дві міщанки з чоловіками. Завсітки цього шинку, стінами без заправи. Вийшовши на вулицю, він спинився на мить, міркуючи, що далі робити. Було 28 червня, і до кінця місяця йому лишилося у кишені рівно 3 франки – 40 сантимів. Тобто, 2 обіди без сніданків чи два сніданки без обідів. На вибір. Він подумав, що вранці поїсти коштує 22 су, а ввечері – 30. Отже, коли відмовитись від обідів, то вигадає франк 20 сантимів. Тобто, він зможе двічі повечеряти – хлібом з ковбасою і випити пару склянок пива на бульварі, а то найбільша в нього витрата і найбільша втіха, що він дозволяє собі вечорами. Він пішов униз вулицею нотр дам де і ішов він так, ніби й досі на ньому була та гусарська уніформа, випнувши груди і розставивши ноги, мов допіру зліз із коня, грубо простував людською вулицею, зачіпаючи і штовхаючи перехожих. Щоб не звертати з дороги Досить потертого циліндра Він носив трохи на пукир І стукотів за каблуками по каменю Виглядав так, немов би завжди Щось не вважав Перехожих, будинки, все місто Від пихи солдата красення Що потрапив у цивільні Хоч костюм був на нім 60 франковий Він втрачав Проте якусь елегантність Трошки хватькості Підкреслював проте елегантності Високий, стрункий, білявий, певніш, трохи русявий шатен, із закрученими вусами, що ніби пінилися на губі, ясними очима та маленькими зиницями, скучерявим від природи волосся, зачесаним на проділ посередині. Він дуже нагадував героя «Спокусника» з бульварних романів. Стояв той літній вечір, коли в Парижі нема чим дихати, Гаряче, як та парня, місто Здавалося, пітнуло вночі Від задухи Гранітової пащі рин Дихали смородом А з підвальних кухонь Крізь низькі викониця на вулицю Лився гидкий дух помий Та з кислої страви Швейцари в самих сорочках Сиділи коловоріт вершини На солом'яних стільцях І палили люльки Перехожі важко ступали Поскидавши капелюхи Дійшовши до бульвару Жордюра знову спинився, вагаючись. Йому хотілося тепер піти на Ялсейські поля, до Болонського лісу і трохи подихати свіжим повітрям під деревами. Та й ще одне бажання мучило його – бажання любовної зустрічі. Як це сталося, він не знав, але чекав уже три місяці щодня і щовечора. Правда, кілька разів завдяки принадній зовнішності і галантним манерам він уривав там і там трохи кохання, але завжди сподівався більшого і кращого. Кишеня його була порожня, а кров кипіла. І він спалахував від кожного дотику повії, що шепотіла на розі вулиці. «Ходімо, красунчику!» Але йти за ними не смів, бо не міг заплатити, та й чекав від чогось іншого. Інших поцілунків, не таких вульгарних Проте любив місця, що кишили публічними жінками Їхні бали, кав'ярні та вулиці Любив штовхати їх, розмовляти з ними Казати їм «ти», дихати їхніми гострими пахощами І триматися коло них Це були жінки, жриці кохання Він не почував до них зневаги Ластивої жонатим чоловікам Він звернувся до церкви Святого Медлени і пустився за млявою хвилою натовпу, знеможений від задухи. Великі перелюднені кафе виступали аж на пішохід, осяваючи петущу публіку ясним, різким світом вітрини. Перед відвідувачами на чотирикутних і круглих столах стояли шклянки з різнобарною, червоною, жовтою, зеленою та брунатною рідиною, а в каравках виблискували прозорі шматки льоду, що вихолоджували прекрасну ясну воду. Дюроа стишив ходу, бо йому пересохло в горлі. Його мучила гаряча спрага літнього вечора, і він думав про чарівне відчуття холодного питва в роті. Та коли він тільки дві шкляшки зараз вип'є, прощай, тоді завтра суха вечеря, а йому аж надто відомий був голодний час наприкінці місяця. Він подумав, перечекаю до десятої, тоді вип'ю. Шклянку в американському Сто чортів, а як же це пити хочеться І дивився на людей, що пили холостоликів На людей, що могли то схочу заспокоїти спрагу І зухвало і весело повз кав'ярень Зміруючи оком по вигляду й одежі Скільки кожен одвідувач має при собі грошей І гнів займався в нім проти людей Що так спокійно сиділи коли потрусити їхні кишені, знайдеш золото, срібло і дріб'язок. Кожен має пересічно щонайменше дві луї, а їх у кафе добра сотня, сто разів по дві Луї буде чотири тисячі франків, він пробормотів свині, все так само граційно вихиляючись. Коли б перестрів якось на вулиці в темряві слово честі, скрутив би йому шию, не багаючись. І як робив, із селянською дробиною під час великих маневрів. І пригадав, як жив два роки в Африці, як утискував арабів на глухих південних фортах. Жорстока і весела посмішка пробігла його устами, коли згадав про одну забаву, що коштувала життя трьом чоловікам з племені Уленд-Ален, а йому і товаришам його дала два десятки курей, пару баранів і золота. Ще сміховинки на півроку. Винуватого не знайшли, та й не шукали, бо араба там вважають до певної міри за природну військову здобич. У Парижі інша річ. Тут уже не грабуватимеш одверто з шаблою при боці та револьвером у руці, як у далечині від цивілізованого правосуддя на волі. В серці, його в серці його вирушилися усі інстинкти Унтера, що допився до переможного краю. Звичайно, він жалкував за довгими роками, що провів у пустині. Шкода, що там не лишився, але лиш ж надіявся на краще, вертаючись. А тепер? От тепер і маєш. Він вирушив у рот язиком, прикласуючи, мов хотів переконатися, що піднебіння йому справді сухе. Кругом нього крутилася виснажена повільна юрба, і він думав усе про те саме. Наволоч! У всіх же йолопів цих є гроші в жилеці! Він штовхнув плечем перехожих, і свистів веселі пісеньки. Чоловіки, яких зачепив, обертались до нього і бурчали. Жінки казали «От тварюка!» Він пройшов повз водевіль і спинився коло американського кафе, міркуючи, чи не випити ту шклянку. Так мучила його спрага. Але раніше, ніж зважитись, глянув на годинник, що світився серед ночі. Чверть на десяту. Себе він знав, тільки-но буде перед тим, шклянку пива, він зразу ж її вип'є. А що тобі робити до 11? -ї? Пішов, прийшов до Мадлен і помало вернувся назад. Йшовши дорогу оперної площі, він перестринув рубенького молодика, котрого постать невиразно видавалася йому знайомою. Він пішов за ним, перебираючи спогади і промовляючи пошепки. Де в чорта бачу я цього типу? Він рився в думках але пригадати не міг, аж зненацька від дивного діяння пам'яті він побачив цю людину худішою, молодшою, в усарській формі. Він голосно скрикнув, «Це ж Форест є! І надавши ходи, ударив перехожого по плачі. Той обернувся і глянув, спитав, «Що ви маєте до мене, пане?» Дюра засміявся, «Не пізнаєш мене?» «Ні, Що ж Дюра, Шостого з того усарського?» Форестіє простягнув руку. А, друзяко, як живеш? Гаразд, а ти? Ох, не дуже. Уяви, у мене груди тепер як клоча. Кашляю шість місяців з дванадцяти через бронхіт, що схопив у Бужівалі, коли повертався в Париж. Тому вже чотири роки. Диви, а виглядаєш добре. І Форестіє, взявши колишнього товариша по-під руку, розповів йому про свою недугу. Про лікування її, про думки та поради лікарів, про те, як важко їх додержуватись, з його достатком. Йому казали жити взимку на півдні, а хіба ж змога? Він одружений, журналіст на доброму становищі, і я керую політичним відділом у французькому житті, веду сенаторські звіти порятункові і вряди годи даю літературну хроніку до планети. Уже вибився. Дюра здивовано дивився на нього. Він дуже змінився, дуже зможнів. Тепер у нього була хода, постава і костюм поважної, певної себе людини, а черевце людини, що добре обідає. Колись був худий, тонкий і гнучкий, легковажний, гулятий, жартун, заводияка. За три роки Париж геть переробив його. Він став грубеньким, серйозним, і волосся на скронях де не де посивіло, хоч мав тільки 27 років. Форесіє спитав, куди ти йдеш? Дюра відповів, нікуди, гуляю перед тим, як додому йти. То коли хочеш, ходімо до французького життя. Там коректо треба поглянути, а потім вип'ємо по шклянці в купі. Гаразд. І вони пішли, взявшись під руки, вільно і незмушено, як буває між шкільними товаришами та полковими приятелями. Що ж робиш у Парижі? Спитав Форесіє. Дюра знизив плечима. З голоду дохну, та й годі. Я от був військо, схотілося приїхати сюди. Щастя пошукати, чи певніш, щоб по Парижі пожити. А от уже півроку служу у конторі Північної залізниці за півтори тисячі франків на рік, та й усе. Форестє буркнув. Незавидно. Знаю. Та як же мені, по-твоєму, вибитись? Я самотній, нікого не знаю, і звернутися ні до кого. Бажання є, тільки засобів бракує». Товариш оглянув його з голови до п'ят поглядом практичної людини, що зважує можливість і переконливо сказав. «Чи бачиш, Любий, тут усе залежить від сміливості. Хитрому тут легше стати міністром, ніж начальником контори. Треба брати, а не просити. Та якого ж біса ти не знайшов чогось кращого, як служити на Злізниці?» Дюра відповів. «Скрізь шукав та нікого не здибав, а тепер маю, дещо на оці». Пропонують поступити їздарем на Палеренський манеж. Матиму там у всякому разі три тисячі франків. Форестіє урвав його. «Покинь цю дурню. Хоч би десять тисяч тобі давали. Так ти, майбутнє своє занепастиш. У конторі тебе нікому не видно. Ти можеш покинути її при нагоді і вибитись на шлях. А в їздарях – уже край. Однаково, що маршалом у домі, де обідає весь Париж, Якщо вчитимеш їздити світських та їхніх синів, то вже ніколи вони не вважатимуть тебе за рівню. Він замовк і подумав трохи, і спитав. «Ти бакалавр?» «Ні, зрізався двічі». «Дарма, все-таки науку такінчив. Коли говорять про Цицерона або Тіберія, розумієш приблизно, що воно?» «Та приблизно. Добре, ніхто більшого і не знає, крім двох десятків дурнів. Яким знання однаково ні до чого». Бути за розумного зовсім не важко. Треба уникати труднощів, обходити перешкоди та іншим. Носа втирати за допомогою словника. Люди ж дурні, як гуси, а не тямущі, як коропи. Він говорив, як спокійний жартун, що знає життя, і посміхався, поглядаючи на Юрбу, але Зненацька закашлявся, спинився. Поки цей напад, тоді промовив під упало. Хіба ж не прикро, що бронхіту ніяк не здихатись? А це ж літо. О, взимку конче поїду лікуватися до Монтени. Тим гірше для мене, слово честі, бо здоров'я передусім. На бульварі по Асон'є вони підійшли до великих закладених дверей, де зсередини була приліплена, розгорнута на обидві сторони газета. Якихось троє стояли, читаючи її. Над дверима, мов гасло, яке, горів полум'ям великий напис «Французьке життя». І перехожі – Раптом трапляючи у світло, лилося від блискучих слів, Ставали зненацьковидимі, Ясні і виразні, як у день. Потім зразу ж зникали у мориці. Форестє штовхнув двері. «Заходь», – сказав він. Дюра зайшов за ним, Пишними і брудними сходами, Які видно було з вулиці. Пройшов вперед вітальню, Де два кар'єри клонилися його приятельві, І спинився десь ніби в поческу, Пилявий та обшарпаний, обитий брудним зеленим трипом, заплямований та прогризаний де-неде, мов його миші поточили. «Сідай», сказав Форесіє, «я вернуся через п'ять хвилин». І зникнув в одних із трьох дверей, що виходили в цей кабінет. Чудний, особливий, нав'язливий дух стояв у кімнаті. Дух редакційних зал. Дюра сидів нерухомо, трохи боязко, а найголовніше здивовано. У ходи Повз нього пробігали люди з одних дверей до інших. Так прудко, що він не встигав за ними роздивитися. Заклопотана сновигали зовсім ще юні, тримаючи в руці аркуш паперу, що тріпав від їхнього бігу. Робітники-складачі, що в них з-під заплямованих чорнилом блузи, видно було біленький комір, сорочки та сукняні штани, пошиті як у свіцьких. Обережно несли довгі смуги відбитків. Свіжі, вогкі ще коректи Часом приходив панок Одягнений аж днатно елегантно В занадто вузькому сурдукю занадто обтягнутих штанах І занадто гострих черевиках Певно світський репортер Із вечірніми новинами Приходили і інші, поважні і величні У циліндрах і з пласкими крисами Немов відзначалися цими капелюхами Відрешта людей Форестій вийшов під руку З високим худим хлопцем віком між тридцятьма і сорока руками, у чорному фракові та білій кроватці, з гостро закрученими вусами, дуже чорнявий, недбайливий з вигляду і самозадоволений. Форестєв сказав йому «Прощайте, любий учителю». Той тиснув йому руку «До побачення, любий!» і пішов геть сходами, посвистуючи, з ціпочком під пахвою. Дюраф спитав «Хто це?» «Це Жак Ріваль. Чув, мабуть, славетний хронікер» і дуаліст. Приходив коректо виправити. Гарен, Монталь і Він три найкращі паризькі Парижі хронікери. Вони пишуть найцікавіше і найдотепніше. Рівель заробляє 30 тисяч франків на рік за дві статті на тиждень. Ідучи, вони здибули довговолосого, грубого і неохайного чоловіка, що важко сходив по приступках. Форесія низько йому вклонився. Деварен, сказав він, «поет», «Автор мертих сонців, знову-таки людина в ціні. Кожне оповідання, що він нам дає, коштує 300 франків, а в найдовшому немає і 200 рядків. Та ходімо в Наполітет, помираю від спраги». Коли сіли до столика в кафе, Форестія крикнув «Пару шклянок!» і спорожнив свою хильце. А Дюра пив пиво повільно, смакуючи його, розкуштовуючи, ніби щось дорогоцінне і рідкісне. Товариш його мовчав, Немов міркуючи, потім спитав відразу, а чого б тобі не взятися до газетярства? Дюра здивовано глянув на нього. Та бачиш, я ніколи нічого не писав, чи ба, пробують же, починають. Я міг би взяти тебе для доручень, їздити за справами та з візитами. Мав би на початок 250 франків і оплачений екіпаж. Хочеш, побалакаю з директором. Та, звісно, хочу, тоді зроби так. Приходь до мене завтра обідати. Буде дуже шестеро, не більше. Патрон, пан Вальтер з дружиною, Жак Риваль, та Норбен Деварен, яких ти зараз бачив, та ще приятелька моєї дружини. Згода? Дюра з і почервонів, пробурмотів нарешті. Та одежі відповідної нема. Форестіє геть здивувався. Немає фрака? Отаке, а це ж річ, конечна в Парижі. «Бачиш, краще ліжка не мати, ніж фрака». Потім відразу порився в кишені, в жилеті, видобув купу золота. Взяв два луї, поклав перед колишнім товаришем і сказав щиро та просто. «Віддаси, коли зможеш. Візьми під заставу або купи на сплату, потрібну одежу. Роби, як знаєш, тільки приходь завтра обідати о сьомі з половиною на вулицю». Фонтель, 17. Дюра схвильовано взяв гроші, бурмочучи: «Який же ти ласкавий! Дуже дякую тобі! Повір, що не забуду!» Той урвав його. «Ну гаразд! Ще по шклянці чи що?» – крикнув. «Хлопче, пару шклянок!» Коли випили, журналіст спитав. «Хочеш погуляємо трохи? З годинку?» «За любки!» І знову пішли до Мадлени. «Що ж нам робити?» – спитав Форестіє. Кажуть, що в Парижі не гуляють без діла. Неправда. Я коли йде ввечері, ніколи не знаю, куди саме». В лісі тільки з жінкою цікаво гуляти, а не завжди маєш яку-небудь під рукою. Концерти по кафе можуть розважати мого аптекаря і його дружину, але не мене. Що ж робити? Нема чого. Тут треба було б літній сад, як парк Монсо, що поночі був відкритий, де можна було б послухати гарної музики і випити чогось холодного під деревом. Це було б не місце розваги, а місце гуляння, а за вхід брати дорого щоб привабити гарненьких дам, щоб можна було проходити по алеях, посипаних піском та освітлений електрикою, і посияти, коли хочеться послухати музику. Зблизька чи здалеку. Щось подібне було колись у музюра, але там тхнуло шинком. Забагато танців, а мало місця, тіні і затишку. Якби гарний величезний сад. Розкішно було б. Куди б ти хочеш піти? Дюра з ніяковів, не знав, що казати. Потім зважився. «Я не був у фолі Баржет. Охоче поглянув би там». Товариш його скрикнув. «Фолі бержет, кажеш? Там же задуха, як у печі. Проте ходімо, там завжди втішно». І пішли назад на вулицю Фобур-Монмарт. Ілюмінований фасад закладу освітлювало чотири вулиці, що коло нього сходились. Низка візників чекали роз'їзду. Форестія рушив до вхідних дверей, але дюра спинив його. «Ми забули придбати квитки». Той поважно відповів, «Зі мною не платять». Коло контролю йому вклонилися три контролери. Середній дав йому руку. Журналіст спитав, «Є гарна ложа». «Звичайно, пане Форесьє. Він узяв поданий йому купон. Відчинив обиті постю та шкірою двері, і вони опинилися у залі. Тютюновий дим прозорим туманом опанував сцену і другий бік театру. Невпинно знімаючи тонкими Біля цівками з цигар та цигарок, що всі курили Цей легкий туман підносився, збирався при стелі і стояв під широкою банею Круг люстри і над галереєю другої ярусу цілими хмарками диму В широкому коридорі, що виходить, округоло йдуче фортіє Де серед чорної юрби чоловіків тиняються розмальовані дівчата Одвідувачів чекає гурт жінок коло одного з трьох прилавків, де тронували три намазані і обляки продавчині напоїв та кохання. Форесті швидко йшов крізь юрбу, як людина, що має право на увагу. Підійшовши до Купальденки, сказав «Сімнадцята ложа, сюди, пане». І вона замкнула їх у дерев'яній, розкритій згори, обитій червонім скрині, де так тісно стояло четверо стільців, того самого кольору, що між ними ледве можна було просунутися. Приятелі сіли праворуч і ліворуч одних, вигинаючись луком аж до сцени. Тяглася ціла низка таких самих кліток. І там також сиділи чоловіки і жінки, яких видно було тільки по груди. На сцені троє молодиків, у тісних трико, високий, середній та малий, по черзі вправлялися на трапеції. Спочатку дрібно і швидко ступаючи. Вийшов високий і вклонився, махнувши рукою, мов посилав поцілунок. Під трико вимальовували м'язи рук та ніг, і він випинав груди, щоб приховати надмірне черево. І обличчям нагадав Голярчука, бо ретельний проділ був якраз посеред голови. До трапеції він дістався раційним стрибком. І повище на руках крутився, як пушене колесо, або, напруживши руки і випростившись усім тілом, спинився у повітрі, держачи тільки за перекладину силою своїх кулаків. Потім сплигнув додолу, знову посміхаючись, уклонився під оплески перших лав і відійшов до декорації. За кожним кроком, граючи м'язами своїх ніг, другий нижчий та кремезний виступив і собі і проробив ту саму вправу, і за ним, і третій, якого публіка прийняла прихильніше. Та дюра вистава зовсім нецікава. Повернувши голову, він раз у раз озирався посеред себе, у велике фоє, повне чоловіків та повій. Фарисія сказав йому, зверни увагу на перші лави, самі міщани з жінками та дітьми. Йолопи, що приходять сюди дивитися, у ложах, бульварники, кілька артистів, кілька... Пів пристойних дівчат, а позаду найцікавіша в Парижі суміш. Хто вони? Подивися, тут усі які, верст і звання, але гультяїв найбільше. Тут службовців з банку, крамниць міністрів, репортерів, сутенери, офіцери в цивільному, панички у фраках, що обідають по кабаре, із опери, ходять до італійців. Та ще безліч всякого певного люду, Бог зна, а жінки всі одного гатунку – ті, що вечеряють у американському кафе. Повіють ціною від одного до двох луї, що пильнюють чужинців, які заплатять і п'ять, та попереджають своїх завсідників, коли вони вільні. Всі їх знають уже літ із шість. Цілий рік вони крутяться у тих самих місцях щовечора, хіба що на лікування потрапляють у Сен-Лузар або у Лурсіну. Дюруа не слухав, одна з таких жінок дивилася на нього – з ліктем на їхню ложу. Це була повна чорнява з набіленим обличчям, чорними, довгасними, підведеними очима і величезними намальованими бровами. Пишні груди напинали їй чорну шовкову сукню, а намащена рана червоні губи надавали їй чогось тваринного, жагучого, перебільшеного, а проти збудного. Вона покликала, кивнувши головою, якусь свою приятельку. Щораз проходила родоволосу Теж гладку білявку, та й сказала їй голосно, щоб почули Дивись, який гарний хлопець. Коли б він схотів мене за десять лої, то я б не відмовилась. Форесті обернувся і, посміхаючись, плеснув дюра по коліні. Це про тебе, маєш успіх, мій любий. Вітаю. Колишній унтер почервонів, несамохіть мацаючи пальцем пару золотих у жилетці кишені. Завісу спущено, оркестр заграв вальса. Дюра сказав Може, пройдемось по коридорі? Як хочеш. Вони вийшли, і потік людей їх зразу ж підхопив. Їх тиснули, штовхали, душили, пхали, і перед очей їхніми колихалося ціле море капелюхів. Серед цієї чоловічої юрби сновигали попарно дівчата. Легко просуваючись між ліктями, грудьми та спинами, немов почували себе вдома, вигідно, як риба у воді, ці хвилі самців. Дюра захоплено йшов, П'яно дихаючи, важким тютюновим повітрям, людським духом та пахощами повій. А форесьє пітнів, задихався і кашляв. Ходімо в сад, сказав він. І, завернувши ліворуч, вони зайшли вкритий сад, де було два лихенькі фонтани, а коло центових столиків під тисами й туями, в кадубах пили чоловіки та жінки. Ще по шклянці спитав форесьє залюбки. Вони сіли, роздивилися на публіку. Вереде годи коло них спинялася повія і питала, завчино, посміхаючись, «Може, почастуйте мене чимось, пане?» І коли Форестієв відповідав, шклянкою води з фонтана відходили гормочичі. Ач, яка пика! Аж ось з'явилася повна чорнявка, що недавно стояла за ложею приятелів. Вона пиховато виступала, взялася під руку з повною білявкою. Це справді була прекрасна добірна жіноча пара. Постарігши дюра, вони, посміхаючись, немов очі їхні, вже порозумілися на чомусь інтимному і таємному, і, взявши стільця, спокійно сіли проти нього, посадивши поруч і подругу. Тоді дзвінко крикнула. «Хлопче, пару геннадиків!» Форесті здивовано сказав. «А ти не соромишся?» Вона відповіла. «Це приятель твій мене зачарував. «Справді, з нього гарний хлопець. Здається, нароблю через нього дурниць». Дюра нічого не зміг сказати від збентеження. Крутив кучеряві вуса і дурнувато посміхався. Хлопець приніс сиропу і жінки випили хильцем. Потім підвелися, і чорнява сказала дюра, попризлизьки кивнувши головою і злегка вдаривши його віялом по руці. «Дякую, котику, ти важкий на розмову!» І пішла, крутячи стегнами. Форестє тоді засміявся. «Та ти справді, друже, маєш успіху, жінок. Не зневажай цього. Це може далеко тебе повести». Хвилину помовчавши, він додав замислено, ніби в голос дивувався. «Знову ж таки, з жінками найшвидше посунешся». А що дюра все посміхався, не відповідаючи спитав. «Ти ще лишишся? Я йду. З мене досить». Дюра пробурмотів «Так, лишуся трохи. Ще не пізно». Форестє підвівся. «Ну, то прощавай. До завтра. Не забувай. Вулиця Фонтанів. Сімнадцять о сьомій з половиною. Згода. До завтра. Дякую». Вони потисли руки, і журналіст пішов. Тільки він зник, Дюруа почувався вільним і знову радісно помацав пару золотих у кишені. Потім підвівся і став блукати в юрбі, шукаючи в ній очима. Незабаром постеріг їх обох, біляву і чорняву. Що все походжали... Як гордуваті жебраки, серед натовпу чоловіків, він пішов просто на них, а коли підійшов, знову зніяковів. Чорнява сказала йому Зик твій уже працює. Він буркнув от морока, не здавалося нічого іншого мовчати. Вони стояли втрьох, спиняючи рух юрби, що круг них вирував. Тоді вона раптом спитала Підеш до мене? І він, тремтячи жаги, грубо відповів: так, але в мене тільки один Луї. Вона байдуже посміхнулася, то дарма, і взяла його за руку на знак володіння. Виходячи, він думав, що нарешті двадцять франків, звичайно, дістане собі завтра вечірнього костюма. Розділ другий. Де живе пан Форестіє? Будь ласка. На четвертому. Двері ліворуч. Консьєрж відповів ласкавим тоном, виявляючи пошану до свого пожильця, і Жорж Дюра пішов по сходах. Він почув себе трохи ніково, пояско і незручно. Фрака він одягнув уперше в житті, та й усе обрання не покоїло його. Скрізь він добачав хиби. черевики не лаковані, а проте доладні, бо він любив кокетувати ногою. Сорочку куплено вранці за 4 франки 40 у Луврі, і занадто дунка маніжка на ній уже ламалася. Інші щоденні сорочки його були потріпані, і навіть найцілішої з них він не міг надіти. Штани були трохи заширокі, кепсько облягали ногу, на литках немов скурчувались і виглядали поношеними, як усяка випадкова пошитана на фігуру одежа. Тільки фрак сидів непогано, прийшовши на нього майже в міру. Він поволі йшов сходами, згнітивши серце, почуваючи млявість у думках, а найбільше боявся бути смішним, і зненацька побачив проти себе пана в пишному вбранні, що на нього дивився. Вони так близько одне з одним зійшлися, що дюра захотів уступити – але вражено спинився. Це був його власний відбиток у високому стіному дзеркалі, що відсвічувало на помістку другого поверху і ніби створювало довгу перспективу коридора. Він затримтів від радісного піднесення, визнавши себе за кращого, ніж гадав. Маючи вдома тільки маленьке люстерко, він не міг себе оглянути всього, та й окремі частини свого імпровізованого брання теж бачив у ньому дуже кепсько, Отже, прибільшивши огріхи і жахаючись від думки, що виглядає кумедно. А зараз ненацька, уздрівши себе в дзеркалі, він навіть не впізнав себе, визнав себе за іншого, за світську людину, що з першого погляду видалось йому дуже доладною і дуже шикарною. І тепер, пильно роздивляючись на себе, переконувався, що загалом убрання йому задовільне. Тоді почав перевіряти себе як актор, вивчивши роль. Посміхався, простягав руку, робив жест виявляв почуття, подиву, втіхи, вдоволення, добирав відповідну посмішку та погляди, щоб бути галантними з дамами і показати, що захоплюється ними і бажає їх. На сходах розчинилися двері. Він злякався, щоб його не застали зненацька, і Мершій пішов, боячись, що хтось із гостей товариша побачить, як він крутиться коло дзеркала. Зайшовши на третій поверх, Нагледів друге дзеркало і, ставши ходу, роздивлявся на себе Власна постать видалась йому цілком елегантною Ішов він добре, і безмежна самовпевненість сповнила його душу Звичайно, він доскочить успіху з таким обличчям З таким бажанням висунутися Рішучістю, яку в собі знав, та незалежністю думки Йому хотілося бігти, стрибати, сходячи на останній поверх Він спинився перед третім дзеркалом Завченим рухом закрутив вуса, скинув капелюха, щоб опорядкувати зачіску і прошепотів півголоса, як часто це робив. Це чудова вигадка. І подзвонив. Двері розчинилися майже зразу. І він побачив лакея у чорному фракові. Поважного, голеного і так добре вдянного, що Дюра знову занепокоївся, не розуміючи навіть причини цього невиразного хвилювання. Може він, мимоволі, Порівняв стрій їхньої одежі. Цей лакей узутий у лаковані черевики. Спитав, беручи пальто, що Дюра держав у руці, щоб не показувати плям. Як доповісти? І гукнув ім'я за піднесену портьєру у вітальню, куди треба було зайти. Але Дюра зненацька втратив сміливість і завмер від страху, задихаючись. Він, мов, зробив перший крок у сповільнене, омріяне життя. Проте пішов у великій освіченій кімнаті, де повно було рослин, як у оранжереї, стояла, чекаючи його, молода білява жінка. Він спинився, відразу зніяковівши, хто ця усміхнена жінка. Потім згадав, що Форесті одружений. І в кінець від віддумки, що ця гарна, елегантна білява і є дружиною його приятеля. Він пробурмотів «Пані, я…» – вона подала йому руку. «Знаю, пане…» «Шарль казав мені про вашу вчорашню зустріч. Я дуже рада, що він догадався запросити вас до нас на обід». Він почервонів до вух, не знаючи вже, що казати. Почувався тільки, що його оглядають, обдивляються з голови до п'ят, зважуючи і оцінюючи. Йому хотілося перепросити, добрати якоїсь причини, щоб з'ясувати недбалість свого обрання, але нічого не добрав і не зважився торкнутися цього делікатного питання». Він сів у крісло, на яке вона показала, і коли відчув, як уткнувся під ним пружне і ніжне оксамитове сидіння, коли відчув, я підхопив і охопив його пасливий фотель, м'яко підтримуючи спинку і набитий ручками, йому здалося, що він входить у нове чудове життя, опановує щось чарівне, стає чимось і знаходить порятунок, і глянув на пані Фарсіє, що не звозила з нього очей». Вона була у бліду синій кашеміровій сукні, що добре облягала її гнучкий стан та опуклі груди. Горі руки і шия виступали їй з-під піни мережева, яким були оздоблений корсаж та короткі рукава. А зачезане високоволося, що кичерявось проти на потилиці, лежало над її шиєю легкою хмаркою білявого пуху. Дюра заспокоївся від її погляду. Що не знати чому, нагадало йому погляд дівчини, здиваної вчора у фолі Бержер. Очі мала сірого, блакитно-сірого кольору, що надавав їй чудового виразу. ніс тонкий, губи міцні, підборіддя трохи м'ясисте. Обличчя неправильне і принадне, миле і лукаве. Це було те жіноче обличчя, якого кожна риса має особливий характер і значення, і якого кожен рух ніби каже щось або ховає. Трохи помовчавши, вона спитала, «Давно ви вже в Парижі?» Він відповів, опанувавши себе, «Лише кілька місяців, пані». «Я служив на залізниці, але Форісьє подав мені надію, що завдяки йому я зможу взятися до газетярства». Вона всміхнулася виразніше і прихильніше і промовила, знизивши голос, «Знаю». Звінок знову задзвенів, лакей оповістив, «Пані, де Марель?» Це була маленька чорнявка, з тих, що звуть чорнухами. Вона моторно війшла і була ніби змальована, вилата з головою до п'ят у темній простенькій сукні. Тільки чорнява троянда у чорному волосі непереможно приваблювала очі, немов відтіняючи її обличчя, відкреслюючи її особливий характер і надаючи їй потрібної жвавості і раптовості. За нею йшла дівчина в короткій спідниці. Пані Форестія схопилася, «Добрий день, Флотільдо», «Добрий день, Медлено». Вони поцілувалися, потім дитина з повністю дорослої підставила чоло. «Добрий день, кузино», – сказала вона. Пані Форестє поцілувала її, потім почала знайомити гостей. «Пан Жор Дюра, щирий приятель Шарлів, пані Демарель, подруга моя, трохи і родичка». І додала, «Знаєте, в нас по-простому, без церемоній і пишнот, згода, правда ж». Молодик уклонився, але двері знову розчинилися і війшов посадкуватий товстун, куций і крулий, під рукою з високою виродливою жінкою, вищою за нього і багато молодшою, вишукано в манежах і з поважною ходою. Це був пан Вельтер, депутат, фінансист, людина-грошовита і ділова, єврей-південець, директор французького життя зі своєю дружиною, вродженкою Базиль Ровальдо, дочкою банкіра. Потім одне по одному з'явився Жак Ріваль, дуже елегантний, та Норбен де Верен, що в нього комір фрака вищав натертий довим волоссям, яке спадало на плечі, посипаній дрібною білою лупою. Краватка на ньому була кепсько пов'язана, та й не вперше надівана. Він підійшов з рацією строго красеня і взяв руку пані Форестіє, поцілував її долоню, коли нахилявся довго волосся його ніби хвилею вкрило голову голу руку молодої жінки. З'явився і Форесьє, перепрошуючи за спізнення, але його затримала в редакції «Справа Мореля». Пан Морель, радикал-депутат, зараз зробив запит міністерству з приводу вимоги кредиту на колонізацію Алжиру. Слуга оповістив, обід подано, і всі пішли до їдальні. Дюра посадили між пані Деморель та її дочкою. Він знову почував себе ніяково, боячись якось помилитися на вживанні виделки, ложки та шклянок. Їх було четверо, одна синенька. Що знає пити? Суп усі їли мовчки, потім Норбер Деверен спитав. Ви читали про процес гот'є, сміх та й годі? І почали обговорювати цей випадок адюльтерту – з домішкою шантажу говорили про нього не так, як говорять у родинному колі, прочитані в газетних подіях, а як про недуго говорять серед лікарів або про овочі серед городників, не обурювались і не дивувались на факти, а дошукувались якихось глибоких потайних причин з професійною цікавістю і цілковитою байдужістю до самого злочину силкувалися точно з'ясувати корінь чинків, визначити всі мозкові явища що призвели до драми, наукового висліду, певного духовного стану. Потім і інші свіжі події обговорено, розтолмачено, огляну на всі боки і зважено щодо вартості з практичного ставлення і спеціальним підходом торгівців новинами, які продають людську комедію від рядка. Так само, як оглядають, випробовують комерсант текрам, що йде на продаж. Потім мова пішла про дуель і слово забрав Жан валь, це був його фах, ніхто інший не міг так обійти справу. Дюра не зважувався вкинути слова, часом поглядав то на сусідку, круглі груди якої вабили його. Край уха в неї висів на золотій ниточці діамант, мов крапля води, що скотилася по тілу. Кожне її зауваження викликало в усіх усмішку. У неї був веселий, милий, гострий розум, бідової дівчини, що дивиться на речі недбало і важить, їх трохи скептично, але зичливо. Дюра древно намірався сказати їй якийсь комплімент і, не вигадавши нічого, взявся до її дочки. Наливав їй пити, подавав страви, прислужувався їй. Дівчина, що й за матір суворіша, поважно дякувала йому, ривчасто кивала головою. Ви дуже ласкавий, пане, і по-дитячому замисне слухала дорослих. Обід був чудовий, всі ним захоплювались. Пан Вальтер Їв як людожер, майже не розмовляв та скосо поглядав з-під окулярів на страви, що йому подавали. Норбер де Берон від нього не відставав і часом ляпав соусом на свою маніжку. Форесті поважно сміхався, всього пильнував та скидався з дружиною вдоволеними поглядами, ніби змовники, що роблять у купі важке діло і воно йде чудово. Обличчя червоніли, голоси підносились, слуга – раз у раз шепотів гостям на вухо. Кортон, шатолероз. В дюра до смаку пропав кортон, і він щоразу підставляв свою шклянку. У ньому прокидалася чарівна веселість, гаряча веселість, що підіймалася йому шлунка до голови, біла по тілу і приймала його всього. Почував, що його обгортає глибока щасливість, щасливі життя і думки тіла і душі. І йому схотілося говорити, звернути на себе увагу, схотіли, щоб його теж слухали і відзначали, як і всіх, чи є кожне слово, підхоплювалося тут на люту. Розмова, що точилася без перестань, перебираючи думку по думці, легко прилягали з теми на тему. Обійшли злодійські події, побіжно торкнулися безлічі справ і вернулися до великого запалу пана Демореля про алжирську колонізацію. Пан Вольтер висловив між двома стравами кілька жартів – Розум маючи скептичний і масний, Форестіє розповів про свою завтрашню статтю. Жак Ріваль вимагав військового уряду і земельних концесій, щоб старшину наділяли ґрунтом після 30 років колоніальної служби. Таким чином, сказав він, можна створювати діяльне суспільство, що знатиме і любитиме країну і розумітиметься на тих важливих місцевих справах, з якими неминуче доведеться стикатися з заходцем. Норбер де Верен спитав його. Так, а вони знатимуть усе, крім хліборобства. Розмовлятимуть по-арабськи, а натягнити, як садити буряк та сіяти хліб. Будуть вправні у фехтуванні, але не у огноєнні. Навпроти, треба широко відкривати нову країну для всіх охочих. Розумні витримають, а решта згине. Це соціальний закон. Настала мовчанка. Посміхалися. Жорст Дюра розкрив рота і промовив, дивуючись на свій голос, ніби нічого й не чув. Найбільше бракує нам доброї землі. Родючі маєтки коштують не дешево, як у Франції. Та багаті парижани вже і розкупили їх, як певне приміщення капіталу. Справжні колоністи, що мандрують туди з голоду, відтиснуто в пустелю, та ніщо не росте, бо немає води. Всі на нього дивилися. Він почервонів. Пан Вольтер спитав Ви знаєте Алжир, пане? Він відповів А тож, пане був там два з половиною роки і жив у всіх трьох округах. І зненацька, забувши про запит мореля, Норбер де Верон заходився розпитувати його про деякі звичаї, почуті ним від одного офіцера, зокрема, його цікавив Моаб чудернацька маленька арабська республіка, що створилася серед Сахари, найсухішому місті палаючого краю. Дюра двічі бував у Моабі і розповів про звичаї цієї дивної країни, де крапля води має цінність золота, де кожний мешканець відбуває всі громадські повинності і чесність у торгівлі сягає вище, ніж у цивілізованих народів. Він говорив з хвастовитим захватом, збудившися від вина та бажання подобатись. Розповів полковник в анекдоти, розказав про особливості арабського життя і про військові пригоди. Навіть добрав кілька барвистих слів, щоб змалювати ту жовту голу країну, безмежно спустошену під палючим полум'ям сонця. Жінки не зводили з нього очей. Пані Вольтер промовила своїм повільним голосом. З вашими спогадами можна написати низку чудових нарисів. Тоді Вольтер глянув на молодика поверх окулярів, як робив завжди, щоб роздивитися на чиєсь обличчя, а на справи дивився з-під низу. Форесті використав момент. «Любий патрони, я зараз казав вам про Жоржа дюра і просив його собі в помічники для збирання політичної інформації» відколи Мурабо нас покинув, мені нема кого посклати в нагайних і таємних справах, а газета на цьому терпить. Пан Вольтер споважнів і підняв зненацько окуляри, щоб роздивитися на Дюра безпосередньо. Тоді сказав, «Безперечно, в пана Дюра оригінальний розум. Коли він зайде до мене побалакати, завтра о третій, ми полагодимо цю справу». Потім, помовчавши трохи, знову раптом звернувся до молодика. Але кілька мальовничих нарисів про Алжир дайте нам зразу ж. Розкажте свої спогади і зв'яжете їх з колонізаційними питаннями, як зараз. Вони на часі, дуже на часі, і я певен, що сподобаються читачам. Але не гайтесь, перший нарис мені треба на завтра або на післязавтра, поки ця справа обговорюється в парламенті, щоб принадити публіку. Пані Вольтер сказала з цією поважною грацією, що вона вкладала в усе, що надавало їй якоїсь прихильності її словам. І назву маєте чудову – «Спогади африканського стрільця». Правда ж, пане Норбере? Старий поет, що пізно зажив слави, зневажав і боявся новаків. Він сухо відповів – «Чудово, з умовою, що зміст триматиметься цієї самої ноти, бо це найважче». Вірної ноти, що в музиці зветься тоном Пані Форесіє ущедрила дюра прихильними посміливими поглядами З навецькими поглядами, що ніби казали Ти доб'єшся свого Пані де Морей кілька разів оберталась до нього А діамант у її вусі тремтів безперстанно Ніби та краплинка ось-ось одірветься і впаде Дівчина сиділа нерухомо і поважно Схилившись над тарілкою Слуга обходив стіл і, наливаючи в сині шклянки Йоганісберського вина і Форестє виголосив тост, вітаючи пана Вольтера за довгий добробут французького життя. Всі клонилися патронові. Він посміхнувся, а Дюроа, сп'янівши від успіху, випив хільцем. Йому здавалося, що випив би цілу бочку, з'їв би цілого бика, задушив би лева, в тілі почував нелюдську силу, в душі непереможну рішучість та незлибоку надію. Тепер серед цих він був ніби вдома, бо допіру посів тут становище, здобув тут собі місце. Його погляд спинився на обличчі з новою впевненістю, і він уперше зважився звернутися до сусідки. «Кращих сережок, як у вас, пані, я ніколи не бачив». Вона обернулася до нього, усміхаючись. «Це мені спало на думку повісти отак діаманти, просто на ниточку». Нагадую, Росинку, правда ж? Він пробормотів ніяковіючись від сміливості і боячись сказати дурницю. Чудово, але вухо їх ще більше прикрашає. Вона подякувала йому погляду, тим самим ясним жіночим поглядом, що проходить у серце. Отвертаючи голову, він знову скинув очима з пані Форестіє, і її доброзичливий, який раніше погляд видався йому веселішим, лукавим якимось, підбадьорливим. Всі чоловіки говорили вже разом, жестикулюючи та вигукуючи, сперечалися про великий проект підземної залізниці. Тему вичерпано тільки наприкінці десерту, бо кожен мав що сказати про повільність сполучення в Парижі, незручність трамваїв, нудотність омнібусів та грубість візників. Потім пішли пити каву. Дюра ради жарту запропонував руку дівчині, вона поважно подякувала і стала на шпеньки, щоб дістати руку до його ліктя. Коли війшли до вітальні, йому знову здалося, що він потрапив до оранжереї. По чотирьох кутках кімнати бияли пишні листом високі пальми, підносячи вгору і розкидаючись, як водограй. Обабіч коминка стояли круглі, як колони каучукові дерева, з нанизаними одне на одного темно-зеленими довгими листочками. А дві невідомі рослини на піаніно, круглі й уквітчані, одна рожевим, друга білим цвітом, здавалися штучними, неправдоподібними, надто прекрасними для справжніх дерев. Повітря було свіже, повите легкими та ніжними пахощами, невимовними і неловими, і молодик, уже краще опанувавши себе, уважно оглянув помешкання. Воно не було велике, нічого, крім рослин, не вбирало в нім очі. Нічого не було в нім яскравого, але почувався затишок, спокій, спочинок. Воно горнулося, подобалось, оповивало чомусь тіло, мов пестощами. Стіни обито старовиною тканиною, з бляклого фіалкового кольору, засіяно дрібними квітками жовтого шовку, завбільшки з муку. На дверях висіли портьєри сіро-синього сукна. Солдатського сукна, вишитими гоздиками з червоного шовку, а сільці різних форм і різних завбіжки надбало розставлені по кімнаті. Шезлонги, великі і крихітні крісла, тумбочки і дзиглики. оббитим шовком Луї XVI та чудовим утрехтським оксамитом з гранатовим узором по кремому полю. Хочете кави, пане Дюра? І пані Форестія з дружньою усмішкою, що не сходила з її уст, подала йому повну чашку. Так, пані, дуже дякую. Він узяв чашку і коли напевно нахилився, беручи срібними щипцями грудочку цукру з що піднесла дівчина, молода жінка шепнула йому: "Походіть же коло пані Вольтер". І перш ніж він устиг їй щонебудь відповісти, одійшла. Спочатку він випив каву, боячись розлити її на килим. Потім з вільнішою вже головою чав добирати, як підійти до дружини свого нового директора та розпочати з нею розмову. Раптом побачив, що вона тримає в руці порожню чашку і не знає, де її поставити, бо сиділа далеко від столу. Він кинувся до неї. «Дозвольте, пані!» «Дякую, пане!» Він одні з і вернувся. «Коли б ви знали, пані, які гарні хвилини дало мені французьке життя!» коли я жив у тій пустині. Це справді єдина газета, яку можна читати поза Францію. Бо вона цікавіша, дотепніша і не така одноманітна, як інші. В ній усього знайдеш». Вона усміхнулася з приязною байдужістю і відповіла поважно. Пан Вольтер великої праці доклав, щоб створити цей тип газети, який відповідає новим вимогам. І вони почали розмовляти. Слова його були легкі і банальні. Голос чарівний, погляд дуже граційний, вуса непереможно принадні. Вони були пишні, кучеряві, гарні, русяві на колір, а на закручених кінчиках трохи світліші, розмовляли про Париж, про околиці, береги сени, курорти, літні розваги та всякий дрібізок, про який можна говорити без кінця, не стомлюючи розум. Та коли підійшов норбер, Деверен із чаркою лікеру в руці, Дюра скромно відступив. Пані Деморель, що розмовляла з пані Форесті, покликала його. «Так ви, пане, – сказала вона, – хочете взятися до газетярства?» а Він невиразно розповів їй про свої наміри, потім розпочав з нею ту розмову, що проводить допіру з пані Вольтер. Але краще, вже розуміючись на речі, показав себе справжнім знавцем, переказуючи від себе те, що зараз сам почув. І весь час дивився своїй сусідці у вічі, мов, щоб надати своїм словам глибшого змісту. Вона й собі легко та захоплено розповідала йому кілька анекдотів, як жінка, що почуває себе дотепною і любить жартувати. І, мов, давня знайома клала йому руку на плече та говорила пошеп обищаці, що від цього набувало інтимності. Він палав у душі від дотиків молодої жінки, що цікавилась ним. Йому хотілося зразу ж довести їй свою відданість, обороняти її, показати свою вартість. Дюра ще разу варився з відповіддю, і ці запинки свідчили, що його думки захоплені чимось іншим. Та зненацька без ніякої причини пані Деморель гукнула. «Лоріно!» Дівчинка підійшла до матері. «Сідай тут, дитино, коли вікна, ти застудишся!» І Дюра охопила шалене бажання поцілувати дівчинку, Немов в цьому поцілунку Щось могло передатися і матері Він спитав чемно і по-батьківськи «Чи можна мені поцілувати вас, панно?» Дитина здивована підвела на нього очі Пані Деморе сказала сміючись «Відповідай, сьогодні можна, а вдруге вже ні» Дюра сів, узяв Лоріну на руки І торкнувся устами її хвилястого і ніжного волосся Мати здивувалася «Гляньте, вона не втекла, дивна річ!» «Звичайно, вона дозволяє цілувати себе тільки жінкам. Ви невідпорний, пане Дюра!» Він мовчки почервонів. Тихо, колихаючи дитину на коліні, підійшла пані Форесіє і здивовано скрикнула «Гляньте, Лоріно приручено, що за диво!» Підійшов і Жакріваль із цигаркою в роті. Але Дюра почав прощатися, боячись якимось недоречним словом зіпсувати все, що вже завойовано. Він уклонився, ніжно потиснув жіночці руку, потім міцно потряс руку чоловікам, зауважив, що жака ріваля рука була суха, гаряча і щиро відповідала на його потис. У Норбора – де варена, вогка, холодна і вислизала між пальцями. У пана Вольтера – холодна, м'яка, млява і невиразна. У Форесті – тепла і масна. Його приятель шепнув йому – не забудь же, завтра о третій. О, ні, не бійся. Коли вийшов на сходи, йому схотілося бігти вниз від буйної радості. І він пустився. Плигаючи зараз через дві приступки, аж раптом побачив у великому дзеркалі на третьому поверсі хапливого пана, що стрибцем біг йому навпроти. І враз соромливо спинився, немов його на злочині спіймали. Потім довго і зачаровано на себе дивився. Щось з нього таки справді гарний хлопець. Потім радісно усміхнувся і, прощаючись зі своїм відбитком, оклонився йому низько і церемонно, як звичній особі. Розділ третій. Вийшовши на вулицю, жордюра дюра завагався, що далі робити. Йому хотілося бігти, мріяти, йти куди очі, гадаючи про майбутнє і дихати теплим нічним повітрям. Але думка про статті, що вимагав пан Вольтер, не давала йому спокою і він вирішив іти зараз додому та братися до праці. Він швидко дійшов до крайнього бульвару і рушив на вулицю Бурсо, де жив. В його самоповерховому будинку мешкало 20 робітничих та міщанських родин. йдучи сходами, освітлюючи вощами сірником врудні приступки, де валялися клапті паперу, недокурки та кухонні покидьки, він відчув страшного гиду, і бажанням миші вибратись звідси та жити, як багатій, в чистих помешканнях, висталених килимами, Важкий сморід їжі, убиралень та житла, загуслий сморід бруду і старих стін, якого жоден протяг не міг вивітрити, приймав помешкання з гори донизу. Його кімната була на шостому поверсі і виходила, як у глибоку безодню, на безмежну колію західної залізниці. Якраз над виходом з тунелю Коло вокзалу Батіньйонь дюра розчинив вікно і уперся ліктями на ржаве залізне підвіконня. Внизу, на дні темної ями, три червоні нерухомі вогні. Семафорів нагадували величезні звірячі очі. А далі знову видно було вогні, ще далі, знову і знову. Ще хвилини серед ночі лунали довгі і короткі посвисти, які близько, інші ледь чутні, що аж з боку Аньєра. Вони мінилися, як людський голос. Один з них блищав, весь час жалібно кричучи, та що миті голоснішають, і ось раптом виринуло велике жовте світло, що мчало з гурку то шумом. Дюреа бачив, як довга низка вагонів зникла в тунелі. Потім сказав собі сам, «Ну, до праці», поставив свічку на стіл, але зібрався уже писати. Побачив, що має тільки папір до листів. Тим гірше, він використає його, розгорнувши аркуш на всю широчинь. Омочив перо в чорнило і написав угорі виводячи літери. Спогади африканського стрільця. Потім почав добирати, як почне перше речення. Сидів під рукою, втупивши очі в білий чотирикутник, перед ним розгорнутий. Що сказати, тепер він не знаходив нічого з того, що допіру розповідав. Ні анекдотів, ні фактів, нічого гісінького. Зненацька подумав, з від'їзду треба починати, і написав. Було це у 1874 році, приблизно о середині травня, коли виснажена Франція спочивала після страшного року. І зразу зупинився, не знаючи, як зв'язати це з цим, Відплеття, подорож і перші враження. Хвилин з десять поміркував, він вирішив ступ відкласти на завтра, а зараз узятися до опису Алжиру. І написав на папері. Алжир – це зовсім біле місто, але ще щось сказати не міг. Бачив у спогадах гарне, ясне місто, що спадає приступками плоских будинків з верховин до моря і не знаходив слів, щоб висловити те, що бачив і почував після великого напруження... Думки додав, почасти в ньому живуть раби", — потім кинув перо на стіл і підвівся. На маленькому залізному ліжку, де тіло його вилежало яму, він побачив свою щоденну одежу, що валялася жужмаком, зібгана і гидка, як збіжжя мерця у трупарні. А на солом'яному стільці його шовковий капелюх, єдиний капелюх, лежав понуро, ніби милостині чекаючи. На стінах, обліплених сірими паперами з блакитними букетиками, було що плям, що квіток, давніх, непевних плям, походження яких важко визнати почавлені блошиці, чи чоолійні каплі, сліди пальців, намащених помадою, чи бризки з милок від прання. Тут хнуло ганебними злиднями, злиднями паризьких мебльованих кімнат, і розпач узяв його від убожества життя. Він подумав, що треба негайно звідси вибратись і завтра ж покінчити з цим нужденним існуванням. Запал до праці знову охопив його. Він сів і знову почав вишукувати речення, щоб гаразд малювати дивне і чарівне обличчя Лжиру. Перед покою таємничої і далекої Африки, тієї Африки, де живуть мандрівні араби і незнані негри, Африки недослідженої і принадної, звідки привозять до наших громадських садів найсвіжіших, тварин, тільки для казки, здається, створених. Чудинацьких корейсь траусів, божественних кіз газелей, дивних і химерних жирафів, поважних верблюдів, дивовижних іпопотамів, незрабних носорогів та горил, старших братів людини. Він невиразно почув, як зернають у ньому думки. Може, навіть висловив би їх, але не міг укласти вписані рядки. Безсилість дратувала його, він знову підвівся, зі спітнілими руками, почуваючи на скронях стогоніння крові. Очі його спинилися на рахунку від пралі. що швейцар цього вечора його приніс, і зненацька безсямний розпач опонував його. Вся радість його вмить зникла разом із самовпевністю та вірою в майбутнє. Кінець, усьому кінець, нічого він не зробить, нічого з цього не буде. Він почував себе порожнім, нездатним, нікчемним, пропащим. Він знову сперся під віконня. Якраз коли потяг, який виривався з тунелю, з раптових і гуркотом, він вчав туди степами і долинами, до моря, і зненацька спогад про батьків заворушився в серці дюра. Цей потяг проїде коло них, за яких кілька ліє від їхньої хати. Він побачив ту хату на верховині горба, що стоїть над руаном та безмежною долиною сени, при в'їзді в село. Кантеле. Батьки його держали шинок на доброму місці, де в нього в неділю сходилось поснідати мешканці з передмістя. Вони хотіли в пани вивезти свого сина і віддали його до коледжу. Кінчивши науку, але бакалавра не здобувши, він пішов у військо, гадаючи стати офіцером, полковником, генералом. Але військовщина обридла йому раніше, ніж він свої п'ять років відбув, і він почав мріяти про фортуну в Парижі. Добувши термін, приїхав сюди, незважаючи на благання батьків, що хотіли хоч при собі його лишити. Коли розвілись їхні мрії, він і собі надіявся на майбутнє, передбачав перемогу завдяки пригодам, яких виразно уявляти не міг, але певен був, що зуміє їх викликати і використати. У полку він мав успіх серед залогових кіл. Траплялися навіть пригоди у трохи вищому світі. Спокусив дочку збірчого що все ради нього було ладно покинути, та дружиною повіреного, що й топитися пробувала від розбачу, як він її покинув. Товариші казали про нього. Це хитряк, пройде і крутій, він з усіх справ виплутається. І він вирішив справді хитряком, пройдою і крутієм стати. Його нормандське сумління – вишаровування буднями, Залового життя, розбещене звичайним у Африці мародерством, здирництвом та шахрайством, нестерчене військовою уявою про честь, військовим заводійством, патріотичними чуттями, геройськими пригодами, що серед унтерів розповідають, та чвенькуватістю військового стану стало якоюсь бездонною скриною, де можна всього знайти. Але бажання висунутися панувало над усім. Він непомітно почав мріяти – і як це бувало з ним щовечора, уявляв чудову любовну пригоду, що відразу здійснить усі його надії. Одружиться з дочкою банкіра або великого пана, яку здибав на вулиці і з першого погляду зачарував. Пронизливий свист паровоза, що вибіг сам один із тунелю, як ріль із нори, і помчав по рейках повним ходом до депо на спочинок урвав його марення. Тоді його знову охопила невиразна і радісна надія, що таїлася в його душі. І він послав на маня в ніч поцілунок, любовний поцілунок, образові сподіваної жінки. Палкий поцілунок жаданому багатству. Потім зачинив вікно і почав роздягатися, шипочучи. «Дарма, вранці кращий настрій буде. Зараз у мене голова тяжка, та й випив, може, забагато». «Яка ж праця в таких умовах?» Він ліг і задув свічку, і майже відразу заснув. Прокинувся він рано, як прокидаються в день надії чи турботи, і, схопившись з ліжка, розчинив вікно, щоб випити кухлих свіжого повітря, як він казав. Будинки на Римській вулиці по той бік широкої залізничної колії стояли світлі і білі, в блискучому сяєві східного сонця, далеко праворуч, у синявому легкому тумані, що плавав на обрії прозорим серпанком. Видко було гори Аржентеля, верховини Сануа та млини Оржемона. Дюрас поглядав кілька хвилин на далекі поля і прошептав, як же гарно там у таку годину. Потім згадав, що треба працювати і негайно ж послати за десять су Швейцарчука сказати в конторі, що він занедужав. Він сім до столу, Помочив у чорнило перо, підпер рукою чуло і замислився. Даремно, нічого йому на думку не спадало. Проте він не занепав духом. Він подумав, не звик я, он воно що, цього треба навчатися, як і всякого діла. На перший раз потрібна допомога. Піду до форесьє, так він за 10 хвилин мені статю направить. І вдягнувся. На вулиці він подумав, що рано ще йти до приятеля, який певно спить допізна. Тож він почав тихенько гуляти під дверима на крайньому бульварі. Ще не було й дев'ятої, коли він дійшов до парку Монсо, повитого вогкістю від ранкового поливання. Там він сів на лаву і знову почав мріяти. Коло нього туди й сюди походжав дуже елегантний молодик, чекаючи, мабуть, жінку. Вона швидко підійшла, у валі, взяла його руку, хутко потисла, і вони пішли. Бурхлива жадоба любові прийняла серце Дюра. Жадоба вишуканої, напахченої, ніжної любові, він підвівся і пішов, думаючи про форесіє. О цьому пощастило. Коло дверей він перестрінув приятеля, що якраз виходив з дому. Це ти, так рано, що маєш? Дюра, стурбований тим, що зустрів його вже на вулиці, пробурмотів. Та, та ніяк не можу написати статті. «Ти ж знаєш, що пан Вальтер просив у мене про Алжир. Воно й не дивно, бо я ж ніколи не писав. Для цього, як і скрізь, треба практики. Я швидко вчусь, певен цьому, але на початок не знаю, як узятися. Думки є, багато думок, тільки висловити їх я не можу». Він спинився, зніяковівши. Форестія лукаво усміхнувся. «Мені це знайомо!» Дюра підхопив. «А вже ж, це кожному мусить трапитись на початку». «Так от я прийшов, прийшов попросити, щоб ти трохи допоміг, ти ж за 10 хвилин направиш мені, покажеш мені, з чого почати. даси мені добру лекцію стилю, бо без тебе мені не впоратись». Той весь час весело сміявся. Він ударив товариша свого по плечі і сказав, «Іди до моєї дружини, вона порадить тобі не гірше за мене. Я вимуштрував її до цієї роботи, мені часу ж зараз немає». А то я сам тобі і хоча би допоміг Дюроа, зніяковівши, раптом вагався і не міг зважитись Не можу ж я з'явитись до неї в такий час Чудово можеш, вона вже стала. Сидить у моєму кабінеті і упорядковує мої нотатки Дюра відмовлявся йти Ні, це неможливо Фарсі взяв його за плечі, повернув і пхнув до дверей Та йди ж, тюхтію, коли кажу «Не сходити ж мені на четвертий поверх, щоб привезти тебе і викласти твоє прохання». Тоді Дюра наважився. «Дякую, піду, скажу їй, що ти присилував. Зовсім присилував мене йти». «Гаразд, вона не кусається. Будь спокійний, головно не забудь. О третій годині». «О, не бійся». Форестія подався, а Дюра поволі почав вступати з приступки на приступку, добираючи, що йому сказати, і турбуючись тим, як його зараз зустрінуть. Йому відчинив слуга у синьому фартуху, з вінником у руках. «Пан уже пішов», – сказав він, не чекаючи питання. Дюра не відступався. «Спитайте пані Форесіє, чи може вона прийняти, та перекажіть, що я прийшов від її чоловіка, якого здибав на вулиці». Почекав. Слуга повернувся, відчинив праворуч двері і оповістив. «Пані вас чекає», – вона сиділа в кріслі коло столу, до письма в кімнатці, де і стін не видно було за книжками, що доладно стояли на полицях з чорного дерева – різноманітні, червоні, жовті, зелені, фіалкові і сині. Спинки прикрашували і пожвавлювали монотонну лінію томів. Вона обернулася, усміхнулася у білому мереженому пінюарі і подала йому руку, що оголилась з-під широкого рукава. Уже... Запитала вона і додала Це недоганна, а звичайне питання Він пробормотів О, пані, я не хотів іти, але на вулиці здебав вашого чоловіка І він присилував мене Мені так ніякого, що я не зважуюсь навіть сказати, чого прийшов Вона показала йому стілець Сідайте і кажіть Між пальцями вона спритно крутила гусяче перо А перед нею лежав до половини списаний аркуш паперу Робота, що її молодик урвав своїм приходом, вона була ніби вдома коло робочого столу, почувала себе вигідно, мов у вітальні, за звичайною своєю працею. Від її пенюара віяло ніжними пахощами, свіжими пахощами недавнього туалету, і Дюра силкувався уявити, побачити молоде і біле тіло, повне та таке гаряче, ніжно оповите м'якою тканиною. Він мовчав, і вона знову спитала. «Ну, кажіть, в чому річ?» Він пробурмотів, вагаючись. «Бачите, насправді я не зважуюсь. Бачите, я працював учора пізно і, і вранці, дуже рано. Хотів написати ту статтю, щоб пан Вольтер просив. І нічого путнього не вийшло в мене. І чернетки провал. Не звик я до цієї роботи. І от прийшов просити Форессьє, щоб допоміг на перший раз». Вона урувала його, сміючись від усього серця, щаслива, радісна, підлегшена. «А він сказав вам, до мене звернутися? Це дуже мило!» «Так, пані, він сказав, що ви порятуєте мене краще від нього, але я не зважувався, не хотів, розумієте!» Вона підвелась. «Це буде чарівне співробітництво. Я в захваті від вашої думки. Сідайте на моє місце, а то в редакції мою руку знають, і зараз напишемо вам статтю». Але розкішну статю І Він сів, узяв перо Поклав перед собою аркуш паперу І чекав Пані Форесті стояла Дивлячись на його приготування Потім взяла з комина цигарку І закурила Не можу працювати без цигарки Сказала вона Ну, про що ж маємо оповідати Він здивовано підвів на неї голову Та не знаю я, що, Той прийшов до вас Так, я все вам упорядкую Сказала вона «Зроблю підливу, але треба ж страву». Він заклопотано мовчав, нарешті промовив вагаючись. «Я хочу розповісти про свою подорож з самого початку». Вона сіла проти нього, по той бік великого столу, і сказала, дивлячись йому в очі, «Так, розкажіть мені спочатку, мені самій, по поволі, докладно, а я вже виберу, що треба». І він не знав, як почати, вона сама почала розпитувати, його, як священник у сповіді, ставлячи тонкі питання, що нагадували йому про забуті подробиці, про обличчя, які бачив мимохідь. От так, примусивши його з чверті години розповідати, вона раптом урвала його. Тепер починаємо. Припустимо, що ви описуєте свої враження якомусь проїтелюві, бо це дозволить вам написати торбу дурниць, наробити безліч зауважень та бути Природним і дотепним, якщо зможемо. Починайте. Любий Андрій, ти хочеш знати, що таке Алжир? Прошу, посилатиму тобі зі своєї мазанки щось ніби щоденника, де описуватиму своє життя день по дню, година по годині, бо однаково робити тут нічого. Іноді він здається тобі грубуватим. То й що? Ти ж не зобов'язаний показувати його знайомим жінкам? Вона спинилась щоб запалити погасло з цигарку, і тихе репіння гусячого пера теж відразу вщухло. «Далі», – сказала вона, – «Алжирська земля – це велика французька колонія на межі великого невідомого краю, що зветься Пустиною Сахарою, Центральною Африкою і таке інше. Сам Алжир – брама, біла чудова брама, цей чудний суходіл, та спочатку треба до нього добратися, а це не кожному приємно. Ти знаєш, що я чудовий верхівець, об'їжджаю полковницькі коні, але можна бути добрим кувалористом і кепським моряком, так і зі мною. Пригадуєш майора Семберета, якого ми звали доктором Блюо, коли нам хотілося перепочити добу в благословенній країні. шпиталі ми йшли до нього на прийом. Він сидів на стільці, розставивши грубі ноги в червоних штанях. Уперше з кулаками в коліна та зігнувши в ліктях руки, і поводив банькуватими очима, жуючи сивий вуз. Пам'ятаєш його лікування? У цього солдата збурення шлунка, дайте йому блюводного номер 3, за моїм рецептом, потім 20 годин спочинку, і він вичуняє. Це блювотне було всемогуче, всемогуче і невідпорне, пили його, бо мусили, потім, скуштувавши у звару доктора Блюво, мали 20 годин щиро заробленого спочинку. Так от, любий мій, щоб добитися до Африки, треба аж 40 годин терпіти від іншого невідпорного блювотного за рецептом Трансатлантичної пароплавної компанії. Вона потирала руки цілком вдоволена своєю вигадкою, підвелась і почала ходити, закуривши другу цигарку, і диктувала, пускаючи цівку диму, що виходили просто з маленького круглого отвору серед стиснутих губ. Потім ширилась, зіймалася, залишаючи де-неде в повітрі сірі нитки, прозорий туман, ніби випаровувався, подібні на павутині. Часом махнувши рукою, вона розгонила ці легкі, стійкі плями, іноді розтирала їх вказівним пальцем і дивилася, потім зосереджена, як поволі зникає, перетяти навпіл пасемце ледве примітної пари. А Дюра, підвівши очі, стежив за всіма її жестами, всіма рухами її тіла та обличчя. В цій побіжній грі, що аж ніяк не обходила її думки. Тепер вона придумала подорожні пригоди, змалювала вигаданих подорожників і розповіла про роман з дружиною піхотного капітана, що їхала до свого чоловіка. Потім сіла і почала розпитувати Дюра, про топографію Алжиру зовсім їй невідомо. За 10 хвилин вона знала вже стільки, що й він, і вставила до статті маленький розділ з політичної та колоніальної географії, щоб познайомити читача з річчю та підготувати його до розуміння поважних справ, що будуть порушені в декількох уривках. Далі пішла виправа Воранського кругу. Фантастична виправа, де мова йшла здебільшого про жінок, Муринок, єврейок та іспанок. Тільки цей цікавий читачів, сказала вона. Кінчила вона, зупиняючись в Саїді, коли підгір'я високих плато та втішало інтригою між унтерофіцером Жоржем Дюра та робітницею іспанкою, що працювала на обробці Альфи в айнт Ель Гаджарі, розповіла про їхні побачення на голих скелях вночі, коли шакали, гієни. Та арабські собаки скавулять, брешуть і виють серед гір. І сказала весело. Далі завтра. Потім, підвівшись, додала. От як пишуть статтю добродію. Підпишіть, будь ласка. Він вагався. Та підпишіть же. Тоді він засміявся і підписав край сторінки. Жорж Дюроа. Вона вже курила, ходячи, а він усе на неї дивився, не знаючи, як їй подякувати. Радіючи від її присутності, свідомої вдячності і чуттєвої щастя, від народжуваної інтимності, йому здалося, що все навкруг неї є частиною її. Все, навіть стіни, обставлені книжками, в стільцях, меблях та повітрі, де плавав тютюновий дух, було щось особливе, добре, ніжне, чарівне, саме те, чим віяло від неї. Раптом вона спитала, якої ви думки про мою подругу? «Пані Демарель». Він здивувався. «Та, по-моєму, по-моєму, вона чарівна. Правда ж? Безперечно. Йому хотілося додати, але не така, як ви. Та він не зважився. Вона провадила. А якби ви знали, яка вона весела, своєрідна, розумна, це богема, справжня богема. За цей чоловік її не любить, бачить тільки хиби, а вартості не цінує». Дюра вразило, що пані Демарель заміжня, проте це було дуже природно. Він спитав, «Слухайте, а вона замужем? А що ж її чоловік робить?» Пані Форестія тихенько знизила плечами і бровами, вкладаючи в цей рух якийсь невловимий натяк. «О, він – ревізор Північної залізниці. В Парижі він живе тільки тиждень на місяць. Цей час вона зве... Трудовою повинністю або тижнем панщини, або ще святим тижнем. Коли будете знати її краще, побачите, яка вона витончена і мила. Навідайте її цими днями. Дюра не думав про те, щоб іти. Йому здавалося, що він лишається тут назавжди, що він удома, але двері тихо розчинилися, йшов високий добродій, без жодної оповістки. Він спинився, побачивши чоловіка. Пані Форесі на мить. Ніби зніяковіла, але промовила звичайним своїм голосом, хоч обличчя її трохи зашарілося. «Заходьте ж, любий, знайомлю вас із добрим приятелем Шарлевим, паном Жоржем Дюра, майбутнім журналістом і вже іншим тоном, найкращий і найближчий з ваших друзів, граф Девордрек». Чоловіки вклонилися, дивлячись одне одному вічі, і Дюра зразу ж почав прощатися. Його не затримували. Він пробурмотів слова подяки, потиснув молодій жінці руку, ще раз уклонився новому знайомцеві, що з його обличчя не сходив холодний і поважний вираз світської людини і вийшов стурбовано, ніби дурницю якусь зробивши. На вулиці йому стало сумно і неприємно. Невиразна туга гнітила його. Він пішов просто, міркуючи, звідки взялася ця раптова меланхолія. Але причини добрати не міг, тільки суворе обличчя – Графа де Вордрека, пристаркуватого вже, сивого, що виглядав спокійно і недбало, як людина багата і самовпевнена, раз у раз спадала йому на пам'ять, і він постеріг, що якраз поява цього невідомого, рувавши чарівну самотність, до якої його серце вже призвичаїлось, і справила на нього те холодне, безнадійне враження, що виникає часом від дрібниць, від слова якогось або догадки. І ще йому здавалося, що чоловік той теж, не знати чому, був внедоволений, заставши його там До третьої години він не мав що робити, а була тільки 12-та В кишені його лишалося 6 франків, і він пішов поснідати до Дювеля Потім блукав по бульвару, а коли дзвонили третю, йшов уже парадними сходами французького життя Кур'єри сиділи на лавці і чекали, поскладавши руки. А за бюрком, схожим на кафедру, швейцар розбирав пошту. Щодо піру прибула. Видовище було пишне, щоб викликати от відвідувачів пошану. Всі були добре одягнені, поважні, гордовиті, шиковані, які личуть у передвітальні великої газети. Дюраз питав, пане Вольтерна, можна побачити? Швейцар відповів, пан директор на засіданні «Почекайте трохи, будь ласка», – показав на приймальню, де було вже повно. Там були люди поважні, пишні, з ординами і в положенні, що ховали білизну під сурдуком, застегнутим аж до шиї і розмальованим на грудях плямами, що нагадували обриси суходолів та мурів на графічній мапі. Серед них було троє жінок. Одна з них була гарненька, смішлива, добре втягнена – і виглядала кокоткою Сусідка її З трагічним, зморшкуватим обличчям Теж була добре, але суворо вдягнена І мала в собі щось пошарпане Штучне Взагалі властиве колишнім акторкам Якусь подібну молоду легковажність Ніби згірку Запашність любові Третя була в жалобі І сиділа в кутку З виглядом розпачливої вдови Дюра подумав, що вона по милистиню прийшла Тим часом Нікого не пускали, хоч минуло вже більше як двадцять хвилин Тоді Дюра щось надумав і звернувся до швейцара Пан Вольтер призначив мені побачення на третю годину У всякому разі гляньте, чи немає тут мого друга Форестіє Тоді його провели довгим коридором до великої кімнати Де четверо добродіїв сиділи і писали Коло широкого зеленого столу Форестіє стояв коло комина і курив цигарку граючи в більбоке. Він був дуже вправний у цій грі і раз у раз наштрикував величезну замшеву кулю на дерев'яний гостряк. Він лічив 22, 23, 24, 25. Дюра сказав 26, і приятель його підвів очі, не перестаючи мірно махати рукою. «А, це ти? Вчора я влучив 57 разів підряд». Тут тільки Санпотен дужчий за мене. Бачив патрона. Нема нічого кумеднішого, коли той старий Хрін Норбен грає у більбоки. Розявить рота, мов кулю хоче прокутнути. Один співробітник і повернув до нього голову. Слухай, Форесіє, я знаю, де продається човдове бальбоке із тропічного дерева. Кажуть, воно іспанській королеві належало. Правляй 60 франків, це недорого. Форесіє спитав. Де ж воно? І зрадивши на 37-му разові Розчинив шафу Дедюра побачив десятків Зо два чудових більбоки Вишуканих і занумерованих Як безділя в колекції Поставши свій прилад На звичайне місце Форестє перепитав Де ж ця коштовність? Журналіст відповів обільтера, з водовіля Завтра принесу тобі Коли хочеш Звичайно ж, коли гарно візьму Зайве більбоки ніколи не зашкодить Потім звернувся до Дюра «Ходімо зі мною, і я приведу тебе до патрона, бо так тут не дійтимеш до сьомої години». Вони знову вернули до приймальні, де сиділи ті самі люди в такому самому порядку. Коли з'явився Форестіє, молода жінка і стара акторка схопилися і підійшли до нього. Він одвів їх одну по одній до вікна, і хоч вони розмовляли якнайтихіше, Дюра почув, що обом їм він казав «ти». Потім вони зайшли до директора, крізь обиті повністю двері. Під виглядом засідання Вольтер і дехто з тих добродіїв у пласких капелюхах, що дюравчора бачив, уже цілу годину грали в карти. Пан Вольтер тримав карти і грав зосереджено, уважно і хитро, а противник його кидав, збирав і крутив у руках легкі, барвисті, листки, гнучко та вправно зумілістю досвічного гравця. Норбер Деверен сидів у директорському кріслі і писав статтю, а Жак Риваль лежав на канапі і курив, заплющивши очі. У повітрі була затхлість, дух шкіряних меблів, давнього тютюнового диму і друкарні, особливо дух редакційних кімнат, знайомий усім газетярам. На столі червоного дерева з мідними інструкціями лежали на світській купе паперу. Листи, картки, газети, журнали, рахунки постачальників та різні бланки. Форесія потиснув руку глядачам, що стояли біля партнерів, і мовчки став дивитися на гру. А коли пан Вольтер виграв, промовив. Ось мій друг Дюра. Директор раптом глянув на молодика з-під окулярів. Потім спитав. Статю, принесли? Добре було б пустити її сьогодні з промовою Мореля. Дюра видобав з кишені аркуш. Складені четверо. «Ось стаття, пане». Патрон здавалося зрадів і сказав, усміхаючись. «Добре, добре, дуже добре. Ви слово тримаєте. Мені треба проглянути це. Форесіє!» Та Форесіє мерщий відповів. «Не варто, пане Вольтер. Я сам допомагав йому писати статтю, щоб привчити його до діла. Вона дуже гарна». І директор, беручи карти, що здавав високий хутий добродій, депутат з лівого центру, байдуже додав, ну і добре. Форестіне дав йому почати нову партію і шепнув на вухо, пам'ятайте, ви обіцяли мені взяти дюра замість Марамбо, дозвольте прийняти його на тих самих умовах. Звичайно. І взявши приятеля за руки, журналіст потяг його геть. А пан Вольтер знову взявся до гри. Норбер де Верен навіть не підійв голови, так, ніби він не бачив або не впізнавав Дюроа. Навпаки, Жак Ріваль підкреслено і зичливо потиснув йому руку, як щирий товариш, на якого можна покластися разі потреби. Вони знову вийшли до приймальні. А що всі підвели на них очі? Форесія сказав наймолодшій жінці. Та так голосно, що всі інші відвідувачі почули. «Директор зараз вас прийме». Він розмовляє з двома членами бюджетної комісії. І пішов швидко, поважно і заклопотано, ніби мав оце зараз писати телеграму надзвичайної ваги. У редакційній кімнаті Форестє зразу ж видобув своє больбоке. І беручись знову до гри, сказав Дюра, уриваючи фрази лічбою. «Так от, приходитимеш сюди щодня о третій. Я казатиму тобі, куди треба сходити» або з'їздити чи вдень, чи ввечері, чи вранці. Раз. Я дам тобі передусім реманентного листа до начальника першого відділу поліційної префектури. Два. А він познайомить тебе з одним із своїх урядовців. Ти діставатимеш від нього всі важливі новини. Три. Звісно, новини офіційні і півофіційні. Докладніше тобі розкаже все це Сент-Потер. Він у курсі справ. Чотири. Піди до нього зараз або завтра. Найголовніше – треба вміти живословом витягувати відомості з тих людей, до кого я тебе посилатиму. 5. Та пролазити скрізь, незважаючи на замкнені двері. 6. Матимеш за це 200 франків місячної плати. Крім того, по два су відрядка цікавої хроніки, що ти зумієш дістати. 7. Крім того – Теж по два су відрядка писатимеш на замовлення всіякі статті. Вісім. Далі він знову захопився грою і тільки поволі лічив. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. На чотирнадцятому зрадів і скрикнув. «А, чортова тузина! Завжди вона проклята! Підкує мене!» Певно й помиру тринадцятого. Один з півробітників, кінчивши роботу, і собі взяв із шафи більбоке. Це був маленький чоловік, що виглядав дитиною, хоч мав 35 років. І інші журналісти, увійшовши, теж побрали свої бальбоки. Незабаром їх було шестеро. Вони стояли поруч, коли стіни, і підкидали в повітря однаковим і мірним рухом кулі – червоні, жовті і чорні, залежно від породи дерева. Розпочалися змагання, і два співробітники, що ще працювали, теж повставали і почали лічити удари. Форестія виграв одинадцять очок. Тоді чоловік, схожий на дитину, програвши, подзвонив кур'єрові і наказав. «Дев'ять кухлів пива». І всі знову почали грати, чекаючи холодного питва. Дюра випив кухоль пива зі своїми новими товаришами, потім спитав у приятеля, що я маю робити. Той відповів, «Сьогодні ти мені не потрібен, можеш іти, коли хочеш». «А наша, наша стаття увечері сьогодні піде?» «Так, але не турбуйся, я читатиму коректу. Напиши на завтра далі і приходь о третій, як сьогодні». І Дюра, потиснувши усі руки, не знаючи навіть чиї вони, вийшов прекрасними сходами в радісному і піднесеному настрої. Розділ четвертий. Вночі Жорждюра кепсько спав. Так мучило його бажання побачити свою статю надрукованою. Тільки розвиднілось, він уже встав і вийшов на вулицю, багато раніше, ніж розносчики починали бігати з газетами, від кіоска до кіоска. Він дійшов до Сент-Лазерного вокзалу, добре знаючи, що французьке життя доходить сюди раніше, як у його квартал. Але було ще зарано, і він тинявся по пішоходу. Він побачив торгівку, що відчинила свою скляну крамничку. Потім постарих чоловіка, що ніс на лові купу згорнутого паперу. Він кинувся до нього. Були то фігаро, жельбрус, Голуа, подія та ще кілька ранкових газет, але французького життя не було. Страх обняв його, що як спогади африканського стрільця відкладено завтра, або як річ випадкова в останню хвилину не сподобалась пану Вольтеру. Вернувшись до кіоска, він побачив, що газету вже продають, хоч він і не бачив, коли її принесено. Він підбіг, розгорнув її, кинувши трису і переглянув заголовки на першій сторінці. Немає. Серце його почало битися. Він перегорнув газету і, страшенно схвильовано, прочитавши край шпальти чорними літрами. Жордюроа. Є, яка радість! Він пішов, ні про що не думаючи, з газетою в руці, сунувши на бік капелюха, почуваючи бажання спиняти перехожих і казати їм купіть, купіть, тут моя стаття. Йому хотілося крикнути на все горло і, як кричать, увечері гездіри по бульварах. Читайте французьке життя, читайте статтю Жоржа Дюраа Спогади африканського стрільця Зненацька йому схотілося перечитати статтю самому Перечитати десь у прилюдному місці, в кав'ярні, на видноті, І почав шукати закладу, що був би вже відчинений Довго довелося йому шукати Нарешті зайшов до якоїсь винарні, де сиділо вже кілька відвідувачів І запитав Рому Ніби запитував абсенту, зовсім не думаючи про час. Потім гукнув. Хлопче, дайте французьке життя. Підбіг прислужник у білому фартусі. Немає, пане, ми одержуємо тільки поклик, вік, ліхтар та малого паражанина. Дюра обурено і зневажливо скрикнув. Ну і бодня у вас, то підійдіть, купіть. Хлопець збігав і приніс. Дюра почав читати свою статтю і кілька разів промовив у голос. Добре, добре, дуже добре, щоб притягувати увагу сусідів І збудити у них бажання дізнатися, що там у газеті надруковано Ідучи, він поклав її на стіл, господа зауважив і гукнув йому Пане, пане, газету забули Дюра відповів Залишаю її вам, я вже прочитав До речі, у ній сьогодні дуже цікава стаття Він не сказав, яка саме, але бачив, що один з одвідувачів Узяв у його стола французьке життя Він подумав, що ж тепер робити І вирішив піти на роботу Взяти за місяць платню І заявити про звільнення Він наперед тремтів від утіхи Уявляючи обличчя свого начальника Та співслужбовців Але найбільше тішила його думка Що начальника він спонтеличить. І що він поволі, Щоб не прийти раніше, як о пів на дев'яту Бо каса відчинялась тільки о десятій Контора його містилась у великій темній кімнаті, де взимку майже цілий день треба було палити газ. Проти вікон, що виходили у вузький двір, знову стояли контори. В ній працювало вісім службовців і помічник начальника, що сидів у кутку за ширмою. Дюра спочатку держав свої 180 франків – 25 сантимів, що лежали в жовтому конверті в касировій шухляді. Потім переможно вийшов до широкої робочої кімнати – де сидів не один день. Тільки він зайшов, його окликнув помічник начальника, пан Потель. «А де це ви, пане Дюроа? Начальник уже кілька разів про вас запитував. Знаєте, він не дозволяє слабувати два дні підряд без медичного свідоцтва». Дюроа, що стояв серед контори, готуючи свою розючу заяву, голосно відповів. «Та мені начхати на це, щоб ви знали. Службовці замерли, і над ширмою – Виринуло спантеличене обличчя пана Потеля, що сидів за перетинкою, як у скрині. Він ховався від протягів, побув романтичний. Тільки дві дірки проштрикнув у папері, щоб наглядати за службовцями. Чути було, як літали мухи. Нарешті нерішуче спитав. «Що ви сказали?» «Сказав, що мені начхати на це, і я прийшов заявити про звільнення. Тепер я співробітник французького життя». «Маю 500 франків на місяць, крім тих, що від відрядження. Сьогодні надруковано вже мою статтю. Хоч він збирався розтягнути втіху, але стриматись не міг. І бухнув усе відразу. Та ефект і так був цілковитий. Ніхто не вирухнувся. Дюра заявив. «Попереджу пана Пертю, потім прийду з вами попрощатися». І пішов до начальника, що крикнув, побачивши його. «А, це ви? Знаєте, я не хочу...» Службовець урвав його на слові. Не варто отак горло дерти. Пан Пертью, чоловік грубенький і червоний, як північий гребінь, аж похлинувся з подову. Дюра провадив. Досить з мене вашої крамнички. Я дебютував сьогодні в газеті, де матиму чудову посаду. Маю честь кланятись вам. І вийшов. Він помстився. Він справді зайшов попрощатися із товаришами, та вони й розмовляти з ним ледве зауважили, боячись нашкодити собі, бо чули його розмову з начальником крізь прочинені двері, і вийшов на вулицю з платною в кишеню, замовив собі смачний сніданок у доброму, недорогому ресторані. Потім, знову купивши і покинувши французьке життя на столі, зайшов у кілька крамниць, де накупив різного дріб'язку, аби тільки надіслати його на свою адресу та назвати своє ім'я «Жорж Дюроа» і додав «Співробітник французького життя». Потім казав назву вулиці і номер, але конче підкреслював «Залиште у швейцара». Час він ще мав, тож зайшов до літографії, де моментально друкували візитні карточки перед очима покупців і зразу замовив собі сотню, де поруч із прізвищем було позначено і його нове звання. Потім пішов до редакції. Форестіє зустрів його холодно, як зустрічають своїх підлеглих. «А, це ти? Дуже добре. Якраз справи для тебе є. Почекай хвилин десять, спочатку роботу кінчу». І взявся до початого листа. По другий бік великого столу сидів присадкуватий блідий чоловік. Бресклий, грубезний, лисий, з білим блискучим черепом. І писав, утнувши носа в папір через велику короткозорість. Форестіє спитав його. «Скажи, ценпотена, коли ти підеш інтерв'ювати наших добродіїв?» «О, четвертій, візьмеш із собою ось молодого дюра та втаємничиш його у своє ремесло». «Гаразд!» Потім, звернувшись до приятеля, Форесіє додав. «Приніс дані про Алжир. Сьогоднішній початок мав великий успіх. Дюра нерішуче пробормотів. «Ні, думаю, що ввечері встигну, така сила справ я не міг». Той незадоволено знизав плечима. Коли й надалі будеш такий точний, то лихо твоєму майбутньому. Вольтер розраховував на твою статтю. Я сказав йому, що буде на завтра. Коли думаєш, що тут тобі гроші дурно платитимуть, так помиляєшся. Потім, помовчавши, додав: "Треба кувати залізо, поки гаряче, сто чортів". сен Потен підвівся. "Я готовий", сказав він. Тоді Форестіє відкинувся на стільці, прибрав майже урочисті постави, даючи вказівки, і сказав, звертаючись до Дюроа. Так от, у Парижі вже два дні пробувають китайський генерал Лі Ченху, що спинився у континенталі, та раджа та позагіб Рамадео Палі, спинився у Брістолі. Ви візьмете в них інтерв'ю. Потім звернувся до Сан-Потена. Не забудь головних пунктів, що я тобі зазначив. «Запитай генерала і раджу, якої вони думки про поведінку Англії на Далекому Сході, про колонізацію і метропольну систему та про їхні надії та втручання з боку Європи, зокрема Франції». Він замовк, потім сказав кудись у бік. Крім того, читачам надзвичайно цікаво було б знати, що думають у Китаї та Індії про ці справи, що зараз хвилюють нашу громадську думку. І додав для Дюруа «Пильнуй!» як робить це Сан-Потен. З нього чудовий репортер. Та вчись, як треба вивідувати все в людини за п'ять хвилин. Потім знову поважно взявся до писання з видимим бажанням визначити межу та показати місце своєму давньому приятельві і новому співробітникові. Коли вийшли з кімнати, Сан-Потен засміявся і сказав Дюра «От штукар, морочить нас, ніби ми його читачі!» На бульварі репортер спитав. «Може, вип'ємо чого?» Залюбки, така спека!» Вони зайшли до кав'ярні і замовили холодного петва. І Сен-Потен пустився в розмову. Розповідав про всіх і про газету з безлічу цікавих подробиць. «Патрон – справжній жид, а жида, знаєте, не переробиш. Що за раса?» І розповів про його дивну скупість, властиву синам Ізраїлю, про шагову ощадність, суперечки з куховаркою, про ганебні знижки, яких він добивався – і про всі його лихварські здирницькі нахили. А проте гарний ділок, ніщо не вірить і всіма крутить. Газета в нього і офіційна, і католицька, і ліберальна, і республіканська, і рояліська, словом, тістечко з кремом, роздрібна крамничка, що підпирає його біржові операції та різні підприємства. В цьому він дуже тямущий і заробляє мільйони за допомогою товариств, у яких капіталу і на два су немає. Він говорив без перестанку, називаючи Дюроа «дорогим другом». А як скажете, що це Скнара, чисто як Бальзака? Уявіть, був я колись у його кабінеті з старим Хріном Норбером та Дон Кіхотом Рівалом. Аж приходить Монтелен, адміністратор наш, із зап'янових портфелем під рукою. Тим портфелем, що весь Париж знає. Вольтер носа підводить та й питає, що нового? Монтелен наївно каже, Заплатив оце 16 тисяч франків, що ми за папір були винні. Патрон аж підскочив від здивування. «Та що ви кажете? Я заплатив панові впріва. Ви збожеволіли. Чому?» «Чому, чому, чому?» Він скинув окуляри, протер їх, потім посміхнувся тією куметною посмішкою, що смикає його товсті шоки кожного разу, як він хоче щось хитре та розумне сказати, і промовив глузливо і переконливо. «Чому?» бо ми дістали, від них, від 4 до 5 тисяч знижки. Монтелен сказав здивовано, але ж, пане директоре, всі рахунки були правильні, я перевірив їх, і ви їх визнали. Тоді патрон, споважнівши, заявив, не можна бути таким наївним, знаєте, пане Монтален, що завжди треба набиратися боргів, а потім миритись, і Санпотен додав, по значенню кивнувши головою. Ага, як у Бальзака, правда ж? Дюра не читав Бальзака, але переконливо відповів «Атож, чорт бери». Потім репортер розказував про здорову гендичку пані Вольтер, про стару невдаху Норбера, Деверена та про Рівеля, бліду копію Хорвака. Потім дійшов і до Форесіє, а цьому просто пощастило, коли дружився, от і все. Дюра сказав «А хто така власне його жінка?» Санпотен потер руки. О, це хитра пташка, коханка старого фертика Водрека, графа де Вордрека, що посугом її наділив і заміж віддав. Дюра відчув зненацький якийсь мороз, якусь нервову дрож і бажання вилаяти, вдарити цього балакуна. Але тільки спинив його, питаючи, «Санпотен, це ваше ім'я?» Той щиро відповів, «Ні, мене звуть Тома, а в газеті прозвали Санпотеном». І Дюра розплачуючись за пиво, додав, «Здається, вже не рано, а нам ще треба тих двох відвідати". одвідати». потен засміявся, «Який же ви наївний, та ви думаєте, я справді піду розпитувати, що вони про Англію думають? Ніби я краще за них не знаю, що вони мусять думати для читачів французького життя. Я вже проінтерв'ював з півтори тисячі таких китайців, персів, індусів, чилітів, Японців та інших, говорять вони, на мою думку, завжди одинаково. Мені треба тільки взяти свого дописа про останніх з таких гостей та переписати його слово в слово. Доведеться тільки змінити заголовок – ім'я, титул, вік і почет. Оцім не можна помилитися, бо Фігаро або Голуа мене зразу ж спіймають. Але про це я за п'ять хвилин дізнаюсь від Швейцарії у готелі «Континенталь» та «Брістоль». Підемо туди – Пішки та покуримо А потім виправимо з газети Стосу завізника От дорогий мій, як роблять практичні люди Юра спитав Коли так, то репортером вигідно бути Егеш, але не заробиш так Як на хрониці Бо то прихована реклама Вони встали і пішки бульваром До церкви Мадлен І Санпотен сказав зненацька товаришеві Знаєте, коли у вас діло є То ви мені не потрібні Дюра потиснув йому руку і пішов. Думка, що ввечері треба написати статтю, мучила його, і він почав ту статтю обмірковувати. По дорозі він добирав думок, міркувань, анекдотів, і так дійшов до вулиці ліцейських полів, де гуляльників було обмаль, бо Париж спорежнів цими задушливими днями. Пообідавши у винарні коло тріумфальної арт Зорі, він помало вернувся додому, Крайніми бульварами І сів до столу працювати Але тільки він поклав перед собою Великого аркуша білого паперу Як весь той матеріал Що він накопичив ідуче Зник із його голови Так ніби мозок його випарував Він пробував зібрати розкішні спогади та Відновити їх Вони знову зникли Тільки він їх схоплював у суміш І він не знав, як їх подати Як оформити Та з котрого починати Цілу годину промучився і списавши п'ять аркушів паперу з реченнями, що не мали продовження, він подумав. «Я ще не наважив руку до цього діла. Треба знову лекцію взяти і затримтів від бажання, уявляючи ранкову працю з пані Форесіє, перечуваючи довге, інтимне, сердечне і ніжне побачення з нею на самоті. Він худко і ліг, боючись тепер братися до роботи, щоб йому часом не пощастило». Другого дня він довго не вставав, відсовуючи і наперед смакуючи втіху від своєї візити. Минуло вже десята, коли він подзвонив до приятеля. Слуга відповів, «Пан працює. Дюра якось і не думав, що чоловік може бути вдома, проте сказав, «Перекажіть йому, що це я, і в мене негайні справи». Хвилин через п'ять його привели до кабінету де він перебував учора такий чудовий ранок. На тому місці, де він був, писав, сидів тепер Форестіє в халаті, пантофлях та англійській шапочці на голові. А дружина його в тому самому білому пенюарі стояла оперше ліктями на коминок і диктувала з цигаркою в роті. Дюра про бормотів спинившись на порозі. «Вибачте, будь ласка, я вам заважаю». А приятель його, сердито повернувши голову про бормотів, «Що тобі ще? Швидше! Нам ніколи!» Той ніякого пробурмотів. «Та нічого, вибачте!» Але Форесі обурено скрикнув. «Сто чортів, не гай часу! Не прийшов же ти сюди, щоб привітатися!» Тоді Дюра дуже схвильовано промовив. «Ні, бачиш, у мене не виходить ще стаття, а ти був би, ви були такі ласкаві той раз, що я надіявся, от я і прийшов!» Форесі врував його на слові. «Ти глузуєш людей, зрештою!» «Так, ти уявляєш, що я працюватиму за тебе, а ти тільки до каси в кінці місця ходитимеш?» «Ні, це вже зась!» Молода жінка мовчки курила та посміхалась невиразною ласкавою посмішкою, ніби личкуючи нею свої іронічні думки, а дюра, почервонівши, маячив. «Вибачте, я гадав і я думав, і зненацько ясно промовив. «Прошу ласкаво пробачити мені, пані!» і щиро подякувати вам за чудову статтю, що ви мені вчора склали. Потім уклонився, сказав Шарлові о третій я буду в редакції. І вийшов. Швидко йдучи додому, він бурчав. Добре, сам напишу, покажу їм. Гнів його змагав, і він зразу ж сів писати. Він продовжив пригоду, що почала пані Форестіє, нагромаджувати подробиці позичені бульварних романів, неймовірні події та пишномовні описи в кострубатому очнівському стилі та в унтерофіцерських виразах. За годину він кінчив статтю, що нагадувала якийсь безглуздий хаос і впевнено поніс її до французького життя. Перший, кого він здибав, був Сен-Потен, що міцно потиснув йому руку, як спільникові, і запитав, «Читали мою розмову з китайцем та індусом? Правда ж, цікаво, весь Париж я потішив. Айкінчика їхнього носа не бачив. Дюра нічого ще не читав. Зразу ж узяв газету і переглянув статтю під назвою «Індія та Китай». Репортер показував йому та підкреслював найцікавіші місця. Прийшов віддихуючи Форестіє з діловим і заклопотаним виглядом. Ага, гаразд, ви мені обидва потрібні!» І зазначив їм, які політичні інформації треба здобути на вечір. Дюра подав йому статтю. «Ось, Далі про Алжир. Гаразд, передам патронові. На цьому і кінчилось. Сен-Потен вивіз свого нового товариша і сказав йому в коридорі. Ви в касі були? Ні. Навіщо? Навіщо? Щоб вам заплатили. Бачите, завжди треба за місяць уперед брати. Невідомо, що станеться. Так, це дуже приємно. Я познайомлю вас із касиром. Перешкод не буде. Тут добре платять і дюра одержав свої 200 франків та 28 франків за вчорашню статтю. Отже, разом з рештою платні по залізниці в його кишені набігло 340 франків. Такої суми він ще ніколи не мав, і йому здавалося, що з на безрік. Потім Сен-Потен повів його побалакати до кількох редакцій «Противницьких газет», сподіваючись, що відомості, які їм доручили зібрати, там уже здобули, і він зуміє їх вивідати своїм хитрим красномовством. Ввечері Дюра, не маючи що робити, задумав одвідати Фолі бержет і, набравши сміливості, підійшов до контроля. Я Жорж Дюра, співробітник французького життя. Колись я приходив з паном Форестіє, і він обіцяв залишити мені перепустку, не знаю, чи не забув він. Подивившись список, його імені там не було. Проте контролер, людина дуже привітна, сказав йому, «Зверніться все-таки пане до директора, і він, певно, уволить ваше прохання». Його пустили, і він майже зразу ж, і він майже зразу ж здибав решель ту жінку, що з собою той раз повіз. Вона підійшла до нього, «Добрий день, котику, як все маєш?» «Дуже добре, а ти?» «І я, Некепсько, знаєш, з того дня ти мені двічі наснився?» Дюра Підлещено посміхнувся Ха ха ха, що ж це значить? А значить, що ти сподобався мені, щиглику, і ми знову почнемо діло, коли тобі до серця. Сьогодні, якщо хочеш, гаразд, добре тоді. Він замагався, трошки зніяковівши від того, що мав казати, тільки цей раз у мене порожньо в клубі був і програвся вщент. Вона глянула йому в вічі, почуваючи брехню інстинктом. І досвідом повії, звиклої до крутійства та торгування чоловіків, і сказала: «Берахун, знаєш, недобре зі мною так поводитись. Він ніяково посміхнувся коли хочеш десять франків, так це все, що в мене лишилося. Вона відповіла з некорисливістю кортизанки, що задовольняє свою примку: Як знаєш, любий, я хочу тільки тебе. І, глянувши зачарованими очима, на молодикові вуса вона взяла його руку і закохано на неї сперлась. Вип'ємо спочатку гренадину, потім погуляємо трохи. Мені хотілося піти з тобою до опери, щоб показати тебе. А додому піде бораненько, правда ж? Він спав у неї допізна. Уже розведнілось, коли вийшов і зараз же загадав купити французького життя. Тремтячою рукою розгорнув газету, але статті його не було. І він стояв на підході. Досно переглядаючи шпальти, надіючись знайти нарешті те, що шукав, прийшов додому і заснув, не роздягаючись. Кілька годин згодом він прийшов до редакції і з'явився до пана Вольтера. Я дуже здивувався, пане, коли не побачив сьогодні в газеті своєї другої статті про Алжир. Директор підвів голову і сухо відповів. «Я віддав її перечитати вашому другої Форестє. Він не ухвалив, треба переробити». Дюра обурено вийшов, не сказавши слова, і влетів до кабінету свого приятеля. «Чому ти не пустив сьогодні мою статтю?» Журналіст курив, откинувшись на спинку крісла і поклавши на стіл ноги, каляючи за каблуками почату статтю. Він відповів спокійно, стомленим і далеким голосом, що доходив ніби з ями. «Патрон її не ухвалив і доручив віддати тобі, щоб ти виправив, он вона» і показав пальцем на згорнуті аркуші під прес Дюра від збентеження не зміг нічого сказати і забрав їх у кишеню. Форестці тим часом сказав «Сьогодні підеш спочатку до префектури» і зазначив, куди треба сходити і які відомості здобути. Дюра вийшов, не спромігшись на уїдливе слово, якого марно шукав. Другого дня він знову приніс статю йому знову було повернуто, коли її не прийняли в втретє, він зрозумів, що зорвався, і тільки Форесі може йому допомогти. Тож він не нагадував більше про спогади африканського стрільця, вирішив бути гнучким та хитрим, коли так треба, та рано виконав свої репортерські обов'язки, сподіваючись кращих часів. Він познайомився з театральними та політичними лаштунками, коридорами та передвітальними державних діячів і депутатів, з важливими обличчями в міністерствах та з бухмурими фізіономіями заспаних швейцарів. мав постійні зносини з міністрами, швейцарами, генералами, поліціями, князями, сутенерами, куртизанками, послами, єпископами, зводниками, шахраями, світськими людьми, шулерами, візниками, прислужниками в каярнях та з багатьма іншими. Став зацікавленим, але байдужим до всіх приятелем, не відрізняючи їх у пошані, міряючи їх на одну міру, цінуючи їх з одного погляду. Побачився з ними всіма щодня і щогодини з тими самими наміром і розмовляв з ними всіма про ті самі службові справи. Він сам порівнював себе до людини, що перекуштувала всіяких вин і не відрізняє вже Шато Марго від Аржантелія. Невдовзі він став визначним репортером, певним у інформаціях, хитрим, моторним, спритним, справжнім скарбом для газети І як казав пан Вольтер, що знався на співробітниках Тим часом платили йому тільки по 10 сантимів відрядка і 200 франків утримання А що життя на бульварах, по кав'ярнях та ресторанах коштувало дорого, то грошей він ніколи не мав Падав у розпуку від злиднів Тут фокус якийсь є, думав він, бачачи, що в декого з товаришів не переводиться золото. Але не міг дорозумітися, яких таємних заходів вони вживають, щоб здобутися на такий добробут. І він заздру підозрював тут невідомі і непевні способи, якісь послуги, цілу вироблену систему контрабанди. Отже, йому теж треба викрасти таємницю, пристати до мовчазної спілки і приєднатися до товаришів що діляться без нього. І ввечері, дивлячись з вікна на потяги, він часто обмірковував, на які способи йому б узятися.